Doamnă lună, îți aduc o veste bună. Doamnă lună, ce mă toți strigi într-una? Nu vezi că nu sunt. Oh, nu, nu mă înșel. Oh, Cine ești, băiat vitează? Nu te uita la mine. Am să cânt... Dat, mai pot să ies în lume Unde n am il împărat Soarele mi l-a furat O pată Eu ne-i pătată pe lac o da dar când m-au văzut, lebedele au plecat. Nu feri s-au scufundat. Adio, uh. lac. Adio, nu feri adorați. Vai mie. Adio. Adio! Adio! Ce atât a plâns degeaba? Parcă rezolvasem treaba. Vorbe ce te fac să suferi cu vecie și cu nuferi, cu adio și cu vai. Alte vorbe lună nai? Adio! Adio! Te-am supărat, Bagsama. Ce să-i faci? Așa e, mama. Cine ești? Frumoasă fată. Fata lunii, deocamdată. Peste mine a dat, îmi pare, o năpastă mult mai mare. Tot plângând, neîncetat, ochii înșiși mi-au picat și au trecut prin vama zării la pământul de șanțării. Până la barbăcoții trei, unul i-a făcut cercei, ochi-nverzi, ca noua iarbă. Vai, sărmană, fată, oarbă! Nu te mai gândi la fată! Tu, gândește-te la pată. Ce lună denaturată! Sunt în ultimul pătrar. Tinerii nu au habar ce înseamnă să declin. Dar pierdutele lumini din privirea fetei tale nu-ți măresc măruntajale? În sfârșit, mai am drum lung, trebuie acum să ajung... Tocmai-n munții tăi. Nu vrei să mă ajut să dau de ei? Te voi duce eu. Cunosc tot râmul, pe de rost. Trebuie să aflu cheia. Să găsesc formula aceea care îmi va da putere pentru tot ce mi se cere. Să fiu demn în gând și în fapt de toți cei care mă așteaptă. Taina voi descoperi eu. Da, da, da. Plecați. Adio. Dar ceea ce nu știe nică, e că l așteaptă o fiară mică, numai mare decât un apu, care bate capul. El stă în fața munților și pune întrebări de zor. Miau. Și are un ceas de La ceasuri fixe. Doar atunci poți să-ți furi mâna printre stângi. Iau! Oh, Cine sunteți și ce vreți? Nu, samator de plimbăreți. Eu stau aici deștept de scapă și taina munților o apăr. Eu stau aici cu ochii în patru și dacă îmi vine, încep să latru. Dăm cifrul și-am plecat îndată. Ce cerere nerușinată! Mă faci să râd! nu îți dau nimic. Întâi să conversăm un pic. Eu te întreb și tu răspunzi. Pe urmă mai vorbim de munți. Ce vrei să întrebi? Te pildă, care e animalul cel mai mare? E... Um, brontozaurul. Ofi! Dar tu, mă rog, de unde știi? N-ai învățat zoologie? Să nu-mi pui întrebări tu mie. Să-mi spui, ce aia un ventricol? pe cinstea mea, că ești ridicul. E o parte a inimii, vezi bine... Poți întreba pe oricine. Și, și acum, când o să mai sune? Ăsta-i secretul meu. Ea spune: Cât fac trei mere cu cinci prune? Opt fructe. Sphinx degenerat. Mai ai ceva de întrebat? Eu de fapt bat capul pentru că aș dori să stau în centru. Nu îmi pus tietatea goală unde mor de plictiseală. M-au pus să stau aici cu toții și namilă și barbăcoții ca nimeni să nu răzbată să ia formula fermecată. Din nou aud de barbăcoți. Ia ceasul, deci. Și dacă poți, încearcă grabnic pe furiș să intri în munți când sunt deschiși. Când o să sune ceasul iar? Eu trebuie să-ți spun, nu am habar. Am calculat în chip și fel, dar sună numai când vrea el. Eu știu citi, dar foarte rar, și doar cu litere enorme, în caractere forme. Oh. Ce tristă este soarta mea! Nu pot citi fără a vedea. Dragoste! Și libertate, libertate fără dragoste, Și dragoste fără libertate nu se poate. Doar cu amândouă se naște o lume nouă. Acum pot să mă întorc acasă. Văd că de mine nici nu-i pasă. Libertate fără dragoste. Nu se poate! Nu, nu se, poate. se poate! Așa e! Primivei vei ochii înapoi. Și apoi. Și apoi. Noi, amândoi, dacă-ți sunt drag pe cum ești dragă, vom sta împreună viața întreagă. Da, mi ești drag și ține minte. Nu mai plâng de înainte, și știu că în fiecare zi noi, ochi în ochi, ne vom privi. Problema e cum să mă avânt prin ceruri trei către pământ. Vezi bine, chiar căzând din soare, o măță cade în picioare. Dar tu cu fata în grav, că te faci pulbere și praf. Nu mai bate capul tu, că te înhăți și alta nu. Nică nu-i ca tine, o zgaibă. Trebuie curaj să aibă. te Ești drept, te-i jvitează, niciodată n ai să cazi. Toți de acum o să-ți zică, nu mai nică fără frică. Samadhi de acum, ei, de acum, a ți pe de de seamă, ce. Priveliște urâtă, îrgh! E? E? Tot te, te întărâtă, numai lucruri de strânsură, fără gust, fără măsură. Nică, ai să-i recunoști, barbăcoții-s și proști! Ce mai bâlci, ce lume slută, parcă văzul nu mă ajută sau mă înșală. Nu de tot ce scornești un barbăcot. drumă mă acuși, animăluți ghiduși. Fiind ghiduși, vă voi fi ghid și drumul am să vi-l deschid. Ce vezi în jur cu atâtea fețe e totul anti-frumusețe. Turle și timbale, sticle sparte, crătiți goale, bufnete ca din butoi, răgne și torăbui. Eh? Eh? Eh? Cred că ați înțeles cu toții. Ne întâlnim cu barbăcoții. Interzic cu strajnicie, muzică și poezie. Semnat? Barbăcot 1. Cine încearcă să picteze, mâna să-i se reteze. Semnat? Barbăcot 2. Orice fel de dans sau joc, este pedepsit pe loc. Semnă? Au! Au! Au! Au! A! A! Barbăcot 3. Ce vedeți, aici, E o rasulcic. Suntem mândri foarte, foarte, într s-a dus să într Vrem să afle toți. Cei trei barbăcoți sunt avuți și temuti, dar sunt mai ales drăguți. Ce apare? Nu se pare? Parcă văd ceva călare. Ori îți pare, ori e parcă, altfel stilul se încarcă. Ce? Mă-nveți cum să vorbesc? Dar eu însă te pohnesc? Ori e însă, ori e dar. Dă-te jos de pe măgar! Dă-te jos de pe măgar! Nu te jos de pe măgar! Nu-i măgar, e un cal de preț cum pe aici nu aveți. El de ce are cercei și voi nu? Doar sunteți trei. Oh, chiar o să... Ia, du-o lingua! Stați ușor! Tu Tu ai franjuri? Tu plafi tale! Fiecare cu ale sale! Tu șef scovating la placă! Limbajulă să ai grău să-mi placă! O, braț, ești din cad afară! Eu scuip pe limba literară! pu! Pu Pu pu! Hai, potolește-te, cât vrei ca să-mi dai mie acești cercei. Nu-i dau deloc și nici de cum. Chiar de mi-ai dat bănet, duium? Atunci să facem un pariu. ce un pariu? Că eu nu știu. ce un pariu? Că eu nu știu. Nu -i ce -i un pariu? Că nici eu nu știu. Am zis să facem-o prin soare. Aha! Aha! Aha! A să punem pe un cântar mai mare, de o parte în Talger, 2 cercei, pe celălalt, să stați voi trei.! <gri> deci, într-o parte, noi, tu trei. <gri> Și cealaltă? doi cercei! Dacă mai mult veți cântării, eu până la moarte voi sluji. -a -a -a... Da, de sordovedei mai grei, atunci cerceii sunt ai mei. Îmi place că ești prost ca so <laughs> far A lămurit, o spun mereu. Durerea cântărește cel mai greu. Cum ne-a păcălit? Parcă ne-a prostit. Noi cei mai neștepți din lume. Num giți-ți mă Adevărat și ești așa cum te-am visat. E, și acum, fate frumoasă, timpul e de întors acasă, ținta e departe, hăt! Cum bat calea derăt? A treia oară-ți vorbesc în dulce graiul omenesc, dar pentru cea din urmă oară, voi fi ce-am fost odinioară. Să nu scap când te dai de dura, nici fata, nici învățătura. Pe strițul meu, cel credincios, ce m-ai purtat în sus și în jos, Părtaș la bine și la greu, toi pomeni mereu. Ia nică drumul către casă, pe o cale cam anevoioasă. Ia, nică, Trecu de-a lungul și, și de-a latul, de latul, prin multe încercări, băiatul. Acum, de bună seamă, știe ce-i jale și ce-i bucurie, și ce e sus și ce e jos, și ce-i urât și ce-i frumos, cei potrivit și cei pe dos. Are comor de înțelepciune și dragoste Face acea minune care în jurul lumii adie. Ca cea mai dulce melodie. Ei, NAMILĂ! Făptură cruntă! Azi, Nică, altfel te înfruntă. Și iată, astăzi, sunt în stare să-l zbăvesc pe mândrul soare. Vai, simt, puterea mea se curmă. Îmi bate ora, cea din urmă. Băiat un și răzvrătit, pe semne cifrul l-ai găsit. Cum ai făcut să l învingi în toate? Prin dragoste și libertate! <fricăt> Să plecăm și noi. E ora! Deci, vă spunem tuturora a celor ce cu mic, cu mare ne a dat și timp și ascultare un mulțumim! Hai să-l luăm de la început! Ba ah! da, nu! Privește-l pe tiduș! Ce-i drept? Mi-e la culcuș. Și ah. nu-l uitați la adică pe, pe -al, al vostru!